Bai, Espainian asuri guti da memento untan, egu berriz asuri guti izen, eta beraz hemengo asuriak e, erosi dituzte. Jakin behar da ere averonetik e, guti duan dela Espainiako merkatu horitarat, e, gizenteietan sartu dituzte averonekoek, eta beraz... E hemen erosi dute asuria. Ganezake presioon bat ukandukula, lau eko inguru horretan pagatuak izan dira asuritipiak, edo pagatuak izanen dira asuritipiak, eta uste dut hein on dela asuriaren dako. Zek da, Espainian bada laborari gutxo ere? Laborari gutio ez dakit, baina hartzain gutxo da, eta beraz asurit gutxo da, hori zehu da, eta behar datiakin ere asuriak Espainian ateratzen direla urtahilatikat. Hemen, e, xantza bat bat dugu, e, asuriak baditugu abenduan, egu berriko pestetako eta hori kuetako abantalia handia da. Ez guk, ez dugu senditu, e, behar datiakin dila bi hilabete aipatu da haragiak e, kansera emaiten ahaltzuela eta hortaz Oraino ere sokitzen dugu,zenta aragi gutio saltzen da, izan dain beikia, asohzskia edo, edo a txikia, gutxo saltzen da eta hori ikusten dugu eta besteke gaiten daukate neke saltzen dutera aragia memenguntan. Informazione horiek jendek behatzen dituzte eta kontsumoaren gainean behala ageri da eta behala markatzen da. Agi gutio jaten die, mena ezte bortxan ahain, ahain diaten edo zer vegetarri anuar biakatzen dira horiek? takite vegetarianoak bilakatzen direnez bainan uh, aragi gutxu jaten da eta tendentzia hori bada ejanizake ezbiarba mundu guztian baina europa guztian xehor uh, da aragi gutio jaten dela urtetik urte batetik besterat